chuo chetu tunavisaidia piyo vile, vile vile kama chuo cha kanisa kule KTMC anani Uganda mwenye mwenyewe nimeshiriki sana mwenye moja kwa mstari wa mbele toka katika waziri wa, wa mambo mengi kushiriki kutafuta pesa kwa ajili ya chuo kile. Nikia na Marekani kwenye ziara utafanya fundraising askofu Bali naye anakuja kule tutafanya kampeni zile tuendelea na chuo kile sasa kimekuepo na chuo kile itaendelea kukupanuka. Tumesaidia KKCMC na vio vingine binafsi kairuki, na hiyo mtu yote hiyo tunatoa, tunatoa sponsorship tunawa tunawafadhili vijana wanaosoma kwenye, kwenye vyuo hivi yote katika nia ya kuongeza lakini tumepanga mpango wa kujenga chuo kikuu pale kuikupatea makao makubwa kazi mapya chuo hikuiki cha cha, cha Dar es Salaam mloga nzira na sasa hivi sasa tunakuwa na wafunzi kama lakini watakapokuwa pale Mloganzira wakati wote pale kile chuo kitakuwa na wanafunzi na mbili wanaosomea udaktari na fani mbali, mbali pale za huduma ya hiyo yote haya tumeanza na pale Mloganzira tunaanza kujenga na hospitali kuna ndugu zetu pale bado anang'ania kukaa nasema jamani hili jambo lakuwa na chuo pale kikuu cha matatiba kikafundisha watu wengi manufa yake makubwa zaidi kwa taifa twende na fastapi kulikuwa ni wewe kikochi na kiwanja chako hapa ukazuia chuo hiki ambacho kitafundisha madaktari wa kanufaika wengi kwa maana fidia wengine bado wanagoma kutoka lakini nasema waondoke watupishe tuanze kujenga kile chuo tunaanza kujenga hospitali na pesa kutoka serikali ya Korea Kusini tunajenga hospitali pale kubwa ya kufundishia itakuwa na taaluma zote na nyingine zisizokuepo mbili zitakuwepo pale sasa yetu sisi ni hiyo kwa leo really mean hospitali za wilaya karibu zote zina x-ray. Sijui kama kuna yamba hii hainani. Lakini muongeza pia uwezo wa uchungu, uchunguzi. Ultrasound machine katika kila hospitali ya wilaya sasa tume department tumeitoa. Labda isi wilaya zitakazo kuja kwa mchya kama zitakuwa na, na hospitali tofauti. Na MRI scan kwa kwanza ili tuongeze uwezo na capacity yetu ya gwira. Yote haya tumekuwa tuna tunayafanya lakini mwaka sita Ndiyo si tumefanya uamuzi wa kuongeza mishahara ya madaktari na manesi kwa asilimia mia moja Tumongeza asilimia mia moja ikatoka shi laki mbili, kwenda 400 laki lakini hivi sasa mshahara wa daktari kuanzia ni elfu na saba Kwa mtu mtu afika mahali akasema kwamba sisi atijali sekta ya afya. Ah, Sema bwana. Si kwamba kwamba tuna mema tu sasa Mm. sisi katika malengo yetu. Na nilisema katika hotuba yangu ya kwanza pale bungeni na tano Nataka Kwa kuanza kujenga uwezo wa kupunguza idadi ya wagonjwa tunaowapeleka nje. Lakini hawa huwapunguzi Kwa kusema wasiende unawaua. Hawa unawapunguza tu kwa kujenga uwezo wako ndani. Na maradhi makubwa nayo na watu wanokwenda nje. Saratani. Maradhi ya moyo. Maradia ne uso uso umeshipa hapa hii then na ubongo ya figo hayo ndiyo makubu Tumeanza safari siti wenyewe ya kuanza kujenga uwezo wetu Tumejenga pale kitengo kile cha figo nazo mashine pale leo hii kuna haja ya kwenda ya kwenda Nairobi kwa ajili pia ya kusafisha figo natamani tutokuwa na Nairobi kwa ajili hiyo tu namkumbuka mke wa, wa rafiki yangu mmoja alikwenda akawa nakwenda nakwenda mshona kaambia bwana sasa mama yaani mimi limpunguzie mwanangu figo ili mi nisi wacha nisi. Hata msayfanye. Kama simameni una ufanya sema sifanye. Nimekuita tu kukupa taarifa. Dugu yako mbele ya haki. Mimi sasa hivi nakaribia miaka 70 na kitu ninachotafuta nini. Siishi ya kutosha. Kule mama akawa hata Nairobi ataki kwenda mpaka akamfa. Sasa hivi hayo hayewezi kutokea ya, ya mtu kwenda Nairobi kwa ajili ya kusafisha figo. Hapa hapa tunafanya muimbili. Nashukuru hapa hapa chini transplant tuweze kufanya hapa. Kitu ambacho nimeuliza wale wanasema tu ni kitu ambacho kinachowezekana, swala kubwa ni kufundisha, kufundishe zaidi, tupate watu wanaweza wakafanya wakafanya hiyo. Hmm. Na ndio moja katika fikra tulizokuwa nazo tunataka palicho liku Dodoma pa. Tuna tunafundisha tuna, tuna madaktari Tumejenga na hospitali lakini kuna tunajaribu kushirikiana nao wanataka wao tuweke ile hospitali icho icho hospitali jwe kucha Dodoma ifanye kazi ya ni transplant na mipango hiyo tunayo lakini haiwezi kutoka leo yakamka kwenda kwenda kesho katika wiki ya sasa watu watakwema huanze kujenga kabla huna uwezo kwa maradhi ya moyo sasa tume tumejenga wa China wausaidie wametujengea pale hospitali ya moyo ita kuna vikara vingapi ndio tutafanya? moja. Hey. A. pale utakuwa na ile hospitali ya vitanda moja na pale sasa operation za moyo zitafanyika open heart surgery. Lakini kabla ya hapo tumeanza kufundisha madaktari, tumawapeleka kimya kimya wamerudi hivi sasa wanafanya, lakini sasa tunawapatia na wao hospitali yao. Jengo limekushakamilika. Na baagi hapa ni sherehe tu ya kwenda ya kwenda ya kwenda ya kwenda kwa, kwa wa saratani baada muda mtusi mrefu hatutakuwa na lazima kupeleka lakini lazima uanze kwa kujenga uwezo hatukua nao sasa hivi tuna taaruma inaitwa neurosurgery wao wanashuka na mishipa ya fahamu mtango yetu tulio ambayo imekamilika sasa hivi kujenga kupanua ile moyo ambayo sasa na mifupa iweze na hiyo plani tayari natafuta pale fedha na nimeshasema kwa kuwa kikamilisha Uwa wale nimbo sasa pale wanapozaliwa pale viruirui wale mi naamini kabisa mimi naamini baada ya miaka michache ijayo malaria haitakuwa maradhi yatakayosumbua Tanzania naendelee hivyo kwenye ukimwi ili kubwa tunaendelea kuifanya kwa ni sekta ambayo kwa kweli tumeipa kifaa cha juu sana mengine waseme lakini kwa hapa tumeipuuza sekta ya afya hili si la kweli nini wito wangu kwa madaktari tumezungana na viongozi kwa nawashukuru sana kwa uamuzi wao wa kurudi kazini niridie kuhakikishia kwamba tunawathamini kuna wajali sana hakitafanya yale ambayo kwenye ndani ya uwezo wetu yalioko njia ya uwezo wetu ataitwa tukakaa tukadanganya kwamba tunaweza tukafanya kila kitu lakini ninikiri sana mgomo wa dereva wa daladala ngarama yake ni watu kutembea kwa miguu watafika wakiwa wazima. Akidaktari kaluma hili. Kwa hiyo tunapoku tunapokumbushana hivi, tunakumbushana kwa ukweli unahusu taaluma. hiyo Tunaomba tu wae na moyo wa huruma, moyo wa upendo kwa wagonjwa ambao wako mikononi mwao. Wow. Kwa wao, hakuna mtu mwingine tena kwa kuwasaidia natoke nimeiache ndugu zao wanakufa haya yote wanayodai ni mambo ambayo tunaendelea kuyazungumza na kutimiza na kwa sababu hatujaonyesha kukataa kuyatimiza haiwezekani tukianza masharti yenyewe yanaanza na mgomo ipade mpaka kuzungumza mmeshindana ndio mnaliweka hili kwamba ni sharti sasa na mgomo lakini mm -hmm. wa wabea ambao kwenye tisa utafika tisa kifaka kwa hazina thamani kabisa na utapata matatizo yaliyokuwa mengi sasa hivi kwa wasihi na niwafikishie kwamba sisi tunaheshimu ahadi zetu ahadi tulizotumeziweka tuliyosema tutayatimiza tutatimiza kwa yale ambayo baada ya mazungumzo na kuangalia mahusiano kwenye wizara ni mambo ambayo tutaangalia kwa so tutofautiana pengine ni hatua gani zaweza tukachukua inaweza kutofautiana lakini hilo ni jambo ambalo tunalitambua na tutahakikisha tuta kwamba wizara yetu ile mahusiano ni mazuri Nashukuru na kwa namna yake pekee kabisa madaktari wauguzi na wataalamu wengine ambao katika kipindi chote cha mgomo hiki wao walikataa kugoma Pamoja na vitisho kwa sababu wewe utakufa mambo mabaya ameisha siwezi kumwacha mgonjwa Nii mabaya nifanyieni tu lakini kumwacha mgonjwa siwezi kufanya Tunawashukuru tunawapongeza sana na huu ndiyo moyo wa kuigwa na wengine kwa na kwa namna yake pekee wananchi wote kwa uelewa wao uvumilivu na utulivu wao mkubwa katika kipindi chote cha mgomo. Unajua ikikuwa kipindi kigumu sana. Kipindi cha mashaka makubwa. Unaumwa, unaogopa kwenda hospitali. Na ukiwa kiongozi ndi wanaogopa zaidi. Tusema una kiongozi wetu mmoja alipata ajali huko njiani. Anasema mwe mbili a, a, a msinipeleke. ni nilisema katika utubai wangu wa mwisho mwezi jamani naomba mgomo ule wa mwisho nataka kurudia tena leo naomba madaktari kuue ni mgomo wa mwisho kwa taaluma yenu inawataka iwe hivyo sheria nchi inawataka iwe hivyo timizeni kwa wajibu kwa kuu nikotari kuendelea kuzungumza wanaozungumza hawagombani lakini pia tatapozungumza tusikijane sana masharti unajua hata na sisi ndioza kushawa bwana atazungumza na nye mpaka mwondoe mgomo lakini hatuoyataka yote yani sasa masharti haya yanatikwa sana mara lazima majibu yako waziri mkuu yawe kwa maandishi eh? he hapa vaza tumefikia mahali pabomu lakini kila maisha elimu haina mwisho sote tumejifunza katika matatizo haya nadhani mafunzo tu hiyo yatuongoze kufanya vizuri mbele ya safari Mungu ibariki Tanzania Mungu ibariki Afrika asanteni sana <tos> wa Rais kama wazee